Зовсім змарнів на лиці, а руки його тремтіли. Прикра річ, містере Холмсе, дуже прикра. Ви вже чули про смерть начальника? Ми щойно з його дому. У нас тут усе переплуталося. Начальник помер, кадогенвест помер, папери викрадено. А в понеділок увечері, коли ми зачиняли контору, все було гаразд. Міністерство як міністерство. Боже милий, подумати навіть страшно. Щоб саме Кадоген Вест скоїв о таку річ. То ви певні, що він винний? Більше нема кого підозрювати. А я довіряв йому як самому собі. О котрій годині в понеділок зачинили контору. О п'ятій і ви самі зачиняли її? Так, я завжди йду останнім. Де були креслення? У цьому сейфі. Я сам поклав їх туди. Чи є в будинку сторож? Є, але він охороняє і інші відділи. Це старий вояк, людина надійна. Того вечора він нічого не бачив. Щоправда, Туман був дуже густий. Уявімо собі, що Кадоген Вест мав намір пройти до будинку ввечері. Йому знадобилося б три ключі, аби дістати папери. Чи не так? Саме так. Ключі від дверей, ключ від контори та ключ від сейфа. Ці ключі мали тільки Серн Джеймс Уолтер і ви. Ключів від дверей я не мав, лише від сейфа. Чи міняв Серн Джеймс свої звички? Гадаю, що ні. Я лише знаю, що всі три ключі він носив на одному кільці. Я часто бачив їх у нього. І він брав те кільце із собою до Лондона? Начебто так. І ви теж ніде не залишали свій ключ. Ніде. Тоді Вест, якщо злочинець справді він, повинен був мати копії ключів. Але в нього ніяких ключів не знайшли. Ще одне. Якби хтось із клерків, що працюють у цій конторі, схотів продати креслення, чи не простіше було б скопіювати їх, аніж брати оригінали? Щоб як слід скопіювати креслення, Треба мати великі технічні знання. Але ж їх мали, мабуть, і сер Джеймс, і Вест. Та й вигадаю, маєте? Звичайно. Та я прошу вас не втягувати мене до цієї справи, містере Холмсе. Що тут довго гадати, коли відомо, що креслення знайшли у Веста? Все-таки дуже дивно що він зважився взяти оригінали, коли міг вільно зробити копії і так само продати їх. Справді дивно, отак взято саме оригінали. Що далі шукаєш, то загадковішою стає ця справа. Трьох креслень і досі не знайдено. Як я зрозумів, вони найголовніші. Так, це правда. Чи означає це, що той, до кого потрапили ці креслення, зможе побудувати човен Брюса Партінгтона без решти креслень? Я вже доповідав про це в Адміралтействі, але сьогодні знову переглянув креслення і засумнівався. На одному з паперів, що повернулися, є креслення клапанів та автоматичних замків. Поки ті іноземці не винайдуть їх самі, вони не зможуть побудувати човен. Проте обминути таку перешкоду легко. Отже, три зниклі креслення найважливіше Безперечно. З вашого дозволу я трохи огляну контору. Запитань до вас у мене більше немає. Він оглянув замок сейфа, двері, кімнати і, нарешті, залізні віконниці. Лише тоді, коли ми опинились на травнику перед будинком, цікавість його знов ожила. Під вікном росло лаврове дерево. Деякі його гілки були зігнуті або зламані. Він уважно роздивився на них у лупу, потім оглянув також ледве помітні сліди на землі. Врешті-решт, попросивши старого клерка зачинити залізні віконниці, він звернув мою увагу на те, що посередині вони трохи не сходяться, тож із вулиці можна розглядіти, що відбувається всередині. Сліди, звичайно, майже зникли впродовж змарнованих трьох днів. Може вони щось і означають, а може й нічого. Як на мене, Ватсоне, вуліч нам уже нічим не допоможе. Наша тутешня здобич невелика. Погляньмо, чи не більше пощастить нам у Лондоні? І все-таки ми натрапили на ще одну знахідку, перш ніж покинули вуліч. Касир на станції – Охочі повідомив, що він бачив Кадогана Веста, якого дуже добре знав у понеділок ввечері. Він їхав до станції Лондон-Бридж потягом чверть на дев'яту. Він був сам і взяв один квиток у вагон третього класу. Касира вразила його знервованість. Вест був такий схвильований, що ніяк не міг забрати решту. Касирові довелося допомогти йому. Переглянувши розклад, ми побачили, що потяг о 8.15 був першим, яким Вест міг виїхати до Лондона після того, як о пів на восьму залишив наречену на вулиці. «Спробуймо відтворити події, Ватсоне», – сказав Холмс, помовчавши з півгодини. «Не знаю». Чи траплялося нам у розслідах інша така важка справа, і з кожним новим кроком наражаємось на новий підводний камінь? І все-таки ми помітно просунулися вперед. Результати наших допитів у вулічі загалом свідчать проти молодого кадогана Веста, але сліди під вікном контори дозволяють нам висунути поблажливіше припущення. Уявімо собі, наприклад, що до нього звернувся якийсь іноземний агент. Він міг узяти з веста таку присягу, що той мусив мовчати. Однак думка про креслення хвилювала молодика, судячи з тих натяків, якими він ділився з нареченою. Далі уявімо собі, що тієї самої миті, коли вони йшли до театру, він раптом помітив у тумані того самого агента, що прямував до контори. Вест був запальною людиною. Коли йшлося про обов'язок, він не зважав ні на які обставини. Він пішов за тим чоловіком, став під вікном, бачив, як той забрав папери і побіг навздогін за злодієм. Таким чином зникає питання – Чому взято оригінали, а не зроблено копії? Стороння людина могла взяти лише оригінали. Поки що все начебто збігається. Що ж далі? Отут ми наражаємось на труднощі. Здавалося б, перше, що слід було зробити молодому Кадогену Весту, перейняти негідника та зчинити тривогу. Чому ж він цього не зробив? Може, папери взяв хтось із його начальників? Тоді це пояснює Вестову поведінку. Або так, злодій зумів утекти в тумані, і Вест одразу кинувся за ним до Лондона, до його помешкання, якщо припустити, що він знав, де той мешкає. В усякому разі сталося щось надзвичайно важливе, якщо він залишив дівчину в тумані і навіть не дав про себе знати потім. Далі слід губиться і зостається. Вестове тіло, що з сімома кресленнями в кишені, опинилося на даху вагона метрополітену. Чуття мені підказує, що шукати тепер слід з іншого кінця. Якщо Майкрофт уже надіслав нам лист із адресами, то серед них, може, знайдеться той, хто нам потрібен. І ми вирушимо одразу двома слідами. На Бейкер-стріт на нас справді чекав лист. Його приніс спеціальний урядовий кур'єр. Холмс переглянув лист і перекинув мені. Відомо багато дрібних шахраїв. Проте мало тих, хто наважився б на таку велику справу. Гідні уваги лише Адольф Майєр, Грейт Джордж Street 13, Вестмінстер, Луї Ля Рот'єр, Кемден Меншенс, Нотінгхіл та Гуго Оберштайн, Колтфілд Карденс 13, Кенсінгтон. Щодо останнього, відомо, що в понеділок він був у місті, за пізнішими донесеннями виїхав, радий чути про світло у темряві. Уряд з великим занепокоєнням чекає на твою остаточну доповідь. Отримано настанови з найвищих державних кіл. Якщо треба, то вся поліція королівства буде до твоїх послуг. Майкрофт Боюся, мовив усміхаючись Холмс, що вся королівська радь не зарадить мені у цій справі. Розгорнувши велику мапу Лондона... Він зацікавлено схилився над нею. Так і так. Невдовзі вигукнув він із задоволенням. Здається, щастя нарешті обернулося до нас. Я вже вірю, Ватсоне, що цю справу ми врешті-решт подолаємо. На радощах він ляснув мене по плечу. Зараз я піду. Це лише розвідка. Я... Не братимуся ні до чого серйозного без свого вірного друга і літописця. Залишайтеся тут, і за годину-дві ми, мабуть, побачимося знову. Якщо занудьгуєте, то беріть перо, оцей стос паперу, і починайте писати про те, як ми врятували державу. Мені трохи передався його веселий настрій. Ні, я знав, що без вагомої причини він ніколи не скине з себе звичайної маски стриманості. Весь довгий листопадовий вечір я з нетерпінням чекав на свого друга. Нарешті, одразу після дев'ятої, посильний приніс мені таку записку. Обідаю в ресторані Гольдіні, що на Глостер Роуд. У Кенсінгтоні, прошу вас негайно прийти до мене, захопіть із собою ломик, ліхтар, зубило та револьвер, ще ха. Оце так знаряддя випадало тягати з собою поважному громадянинові темними, огорнутими туманом вулицями. Я старанно поростикував усе це по кишенях пальта і вирушив за наданою адресою. Мій друг сидів у цьому крикливо розмальованому італійському ресторані за круглим столиком біля дверей. Хочете щось попоїсти? Ні? Тоді випийте зі мною кави з кюрасо і візьміть одну з сигар хазяїна. Вони не такі отруйні, як можна було б очікувати. Ви взяли знаряддя? Так, воно тут, у пальті. Чудово. «Дозвольте я стисло розповів вам про те, що зробив сам, і що нам слід зробити разом. Напевно, Ватсоне, ви згодні зі мною, що тіло молодика поклали на дах вагона. Мені це стало зрозуміло з тієї миті, коли я переконався, що він не випадав із вагона. А чи не могли його скинути з якогось моста? Як на мене, це неможливо». Якщо ви придивитеся до вагонних дахів, то побачите, що вони спадисті і ніякого поруча до кола немає. Отже, ми можемо напевно сказати, що тіло молодого Кадогана Веста поклали на дах вагона. Але яким чином? На це питання нам треба знайти відповідь. Є лише один можливий шлях. Чи знаєте ви, що потяги метрополітену в деяких місцях Вест-Енду виходять із тунелів? Я пригадую, що часом, проїжджаючи там, бачив вікна будинків просто у себе над головою. А тепер уявіть собі, що потяг зупинився під одним із таких вікон. Хіба так важко покласти з нього тіло на дах вагона? Це здається... Неймовірним. Нам слід пригадати давнє правило. Коли залишається тільки одна версія, то вона, хай навіть неймовірна, виявляється правдивою. Всі інші версії не справдились. Коли я з'ясував, що відомий міжнародний агент, який щойно виїхав з Лондона, мешкав в одному з будинків, які виходять просто до лінії метрополітену. І я так зрадів, що навіть приголомшив вас дитинністю своєї поведінки. Ось воно що. Так, а вже ж. Моєю метою став Гуго Оберштайн з Колфілд Гарденс 13. Я почав свої розшуки зі станції Глостер Роуд, де вельми люб'язний службовець провів мене коліями і я не лише переконався, що задні вікна будинків на Колфілд Гарденс виходять просто на лінію, а й довідався дещо важливіше. Саме у тому місці колія перетинається з іншою, більшою, тож потяги метрополітену частенько стоять там по кілька хвилин. Блискучі холмсе, ви все-таки знайшли те, що треба. Не зовсім, не зовсім, Ватсоне, ми просуваємося вперед, але мета ще далеко. Отож, оглянувши задню стіну будинку на Колфілд Гарденс, я уважно роздивився його фасад і переконався, що пташка справді випорхнула. Будинок досить великий. На горішньому поверсі є окремі помешкання. Оберштайн жив саме там з одним лакеєм. Мабуть, своїм спільником, якому цілком довіряв. Візьмемо до уваги, що Оберштайн вирушив на континент, щоб вигідно продати здобич. Але це зовсім не втеча. Він не мав причин боятися арешту, а те, що тим часом до нього можуть навідатись, йому навіть на думку не спало. А ми саме це і зробимо. А хіба не можна отримати ордер від поліції? На підставі наших доказів навряд. Але що це нам може дати? Наприклад, ми знайдемо яке-небудь листування. Мені це не до душі, Холмсе. Любий мій друже, ви лише постаїте на дворі, на варті. Весь кримінал я беру на себе. Зараз нема часу відступати через дурниці. «Не згадайте про Майкрофтів лист, адміралтейство, уряд, високих осіб, що чекають новин. Ми мусимо це зробити». Замість відповіді я підвівся за столу. «Ваша правда, Холмсе, ми мусимо це зробити». Він підскочив і потис мені руку. «Я знав, що врешті-решт ви підете», – сказав він, – і в його очах я прочитав щось схоже на ніжність. Наступної миті він знову став самим собою, владним, суворим. Іти туди з півмилі, але поспішати не треба. Ходімо пішки. Мовив він, благаю вас, не розгубіть знаряддя. Ваш арешт, як підозрілої особи, надто ускладнить справу. Колфілд Гарденс? Одна з тих вулиць із рядами будинків із колоннами та портиками, що правлять за взірець будівель вікторіанської доби у Вест-Енді. За сусідніми дверима була, напевно, дитяча вечірка. Там весело бреніли юні голоси і бренькало серед нічної тиші піаніно. Туман ще не розвіявся і по-дружньому Ховав нас за своєю завісою. Холмс засвітив ліхтар і підніс його до міцних дверей. Солідна річ, мовив він, тут не лише замок, а й за Спробуємо Спробуймо краще через підвал. Коли раптом з'явиться якийсь надто ревний полісмен, то отам унизу є чудовий темний закуток. Подайте мені руку, Ватсоне, треба пролізти через огорожу, а потім я допоможу і вам. За хвилину ми обидва були коло дверей підвалу. Тільки-но ми сховалися в закутку, як згори, з туману долинули кроки полісмена. Коли їхній м'який помірний стукіт ущух, Холмс узявся до роботи. Я бачив, як він нахиливсь, напруживсь, і двері із тріскотом відчинились. Ми прослизнули до темного коридору, зачинивши за собою підвальні двері. Холс ішов попереду незастеленими східцями кручені сходів. Жовте віяльце світла його ліхтаря впало на низьке вікно. Ось воно, певно. Те саме Ватсоне. Холмс відчинив вікно і тієї самої миті долинув тихий протяжний гуркіт, що гучнішав, і врешті перетворився на ревіння. Повз будинок промчав у темряві потяг. Холмс провів ліхтарем по підвіконню. Воно було густо вкрите сажею, що виходило з паровозних труб. Подекуди її було розмазано і стерто. Тут, як бачите, лежало тіло. Ова, що це, Ватсоне? Звичайно, сліди крові. Він показав на темні, вицвілі плями на нижньому краю рами. Я помітив їх і на кам'яних сходинках. Тепер все зрозуміло. Зачекаємо, поки тут зупиниться потяг. Чекати нам довелося недовго. Наступний потяг, що з таким самим ревінням виринув із тунелю, поступово уповільнив хід заскриготів гальмами і зупинився просто під нами. Від підвіконня до даху вагона було менше, ніж чотири фути. Хонс обережно зачинив вікно. Поки що все справджується, мовив він. Що ви про це думаєте, Ватсоне? Ви просто майстер. Ви перевершили самого себе. Тут я з вами не згоден. Слід було лише здогадатися, що тіло поклали на дах вагона. То був який хитромудрий здогад. А решта неминучі з нього випливала. Якби Невеликі державні інтереси, то вся ця справа виглядала б найбуденнішою. Наші труднощі і досі попереду. Але хто знає, може ми знайдемо тут щось нове, що стане нам у пригоді. Ми піднялися кухонними сходами і увійшли до помешкання на другому поверсі. Одна з кімнат, їдальня з простими меблями, не містила нічого цікавого для нас. Друга – спальня, так само. Остання кімната виглядала привабливіша, і мій друг заходився її старанно оглядати. Вона була повна книжок та паперів, слугувала, мабуть, кабінетом. Холмс спритно вивертав шухляду за шухлядою, полицю за полицею, але жодного разу блиск радості не осяяв його суворого обличчя. Так проминула година – та він нічого не знайшов. Хитрий лис позамітав усі сліди, сказав він. Не залишив нічого відозрілого. Небезпечне листування або знищено, або вивезено. Ось наша остання надія. То була маленька бляшана скринька, що стояла на письмовому столі. Холмс відчинив її зубилом. У ній було кілька сувої паперу, списаного числами та підрахунками, але вгадати їхній зміст було неможливо. Лише повторювані слова «тиск води» та «тиск на квадратний дюйм» наводили на думку, що це стосується підводного човна. Холмс нетерпляче відкинув їх у бік. Там зостався лише конверт із якимись газетними вирізками. Холз порозкладав їх на столі, і з напруженням на його обличчі я зрозумів, що його надії зросли. Що це таке, Ватсоне? Що це таке? Добірка газетних оголошень, судячи з паперу і шрифту з деялі телеграф, верхній кут правої колонки, чисел немає, але порядок видно із самих оголошень. Оце, мабуть, перше. Сподіваюся, почути раніше. Умови прийнято. Пишіть повністю за адресою, вказаною на картці. П'єро. А ось наступне. Надто складно для опису. Мушу мати повний звіт. Оплата після вручення замовлення. П'єро. Далі. Поспішайте. Відмовляюсь від пропозиції, якщо не буде, дотримано умов. В листі зазначте день зустрічі. Підтвердимо через оголошення. П'єро. І нарешті, в понеділок у вечорі, після дев'ятої, стукати двічі. Будемо самі. Оплата готівкою після вручення замовлення. П'єро. «Найповніший звіт, Ватсони! Якби лише знайти того, кому це адресовано!» Він замріяно сидів, тарабанячи пальцями по столу. І раптом підхопився. «Врешті-решт, це не так вже й важко. Тут нам більше нічого робити, Ватсоне. Ходімо до редакції «Делі Телеграф». Там, гадаю, ми завершимо нашу сьогоднішню працю». Майкрофт Холмс із Лестрейдом, як ми і домовлялися, з'явились уранці після сніданку. І Шарлок Холмс розповів їм про наші пригоди минулого вечора. Детектив хитнув головою, почувши наше зізнання щодо погробування. «У нас у поліції таке не дозволяють містери Холмсе», – мовив він. «Нема нічого дивного, що ви досягаєте того», що нам не під силу, але одного чудового дня ви зайдете надто далеко, і тоді вам із другом не уникнути прикрощів. За Англію красу та дім. Егеш, Ватсоне, мученики на алтарі вітчизни. А що скажеш ти, Майкрофте? Чудово, Шарлоку, дивовижно. Про те, що це нам дасть? Холмс Узяв число Daily Телеграф, що лежало на столі. Ти бачив нове оголошення П'єро? Як? І ще одне? Так, ось воно. Сьогодні ввечері, у тому самому місці, у той самий час. Стукати двічі. Справа надто важлива. На карту поставлено вашу власну безпеку. П'єро. Святий Юрію, вигукнув Лестрейд, коли він озветься, ми його спіймаємо. Для того я й подав це оголошення. Якщо ви обидва зробите ласку у годині о восьмій піти з нами на Колфілд Гарденс, то ми, може, трохи наблизимося до розгадки нашої таємниці. Однією з найприкметніших рис Шерлока Холмса була його здатність дати мозкові перепочити і думати про якісь легші, дрібніші речі, коли він відчував, що більше не може працювати як слід. І увесь той пам'ятний день, як я пригадую, він присвятив виключно задуманій ним розвідці поліфонічні мотети ласо. Щодо мене, то я не мав такої здатності позбуватися зайвих думок, тож день здавався мені нескінченним. Велика державна вага нашого розсліду, безперервне очікування в найвищих урядових колах, небезпека, що очігала на нас під час розшуку, усе це вкрай напружувало мої нерви. Тому я відчув полешення коли після скромного обіду ми нарешті вирушили у похід. Лестрейд із Майкрофтом зустріли нас, як і домовлялись, на станції Глостер-Роуд. Підвальні двері оберштайнового будинку залишались відчиненими з минулої ночі. Але Майкрофт Холмс рішуче відмовився лізти через огорожу, Тож мені довелося зайти всередину і відімкнути парадні двері. На дев'яту годину ми всі сиділи в кабінеті і чекали з нетерпінням на потрібну нам людину. Минула година, потім друга. Коли пробила одинадцята, розмірені удари церковних цигарів прогули для нас, як подзвін, по наших надіях. Лестрейт із Майкрофтом совались на стільцях і щохвилини позирали на годинники. Холм сидів спокійно з примруженими очима, але все його їство було насторожене до краю. Раптом мій друг підвів голову. «Іде», – сказав він. «За дверима, Почулися обережні кроки. Невдовзі вони долинули знову. Ми почули шаркотіння ніг. Об двері двічі вдарило кільце. Холмс підхопився, подавши нам знак сидіти на місцях. Газовий ріжок у передпокої майже не випромінював світла. Холмс відчинив двері помешкання. Коли незнайомець прослизнув повз нього, він замкнув двері на ключ. Прошу сюди. Почули ми його голос, і наступної миті незнайомець уже стояв перед нами. Холмс ішов за ним назирці, і коли невідомий обернувся з вигуком подиву і тривоги, він схопив його за комір і виштовхнув на середину кімнати. Поки наш полонений знову здобув рівновагу, двері до кімнати було вже зачинено. Холмс стояв до них спиною. Чоловік перелякано озирнувся і впав безтями на підлогу. Капелюх із широкими крисами злетів з його голови. Шарф, що приховував обличчя, сповз аж до вуст. І ми побачили – Довгу білу бороду та м'яке витончене лице полковника Валентайна Волтера. Холмс здивовано свиснув. «Ватсоне», – сказав він, – «цього разу можете написати, що я справжнісінький осел. Це зовсім не та пташка, на яку я чатував». «Хто це?» – спитав нетерпляче Майкрофт. «Молодший брат – покійного сера Джеймса Волтера, начальника відділу підводних човнів. Так-так, тепер я бачу, як лягли карти. Він приходить до тями, гадаю, що його допит мені краще взяти на себе. Ми перенесли безвольне тіло на канапу. Наш полонений підвівся, сів, озирнувся. Його обличчя охопив жах. Він провів рукою по чолу, не би, не вірячи своїм очам. «Хто ви такі?» – спитав він. «Я прийшов до містера Оберштайна». «Нам усе відомо, полковнику Волтере», – мовив Холмс. «Як англійський джентльмен міг таке вчинити, цього я зрозуміти не годен». Але все ваше листування і стосунки з Оберштайном відомі нам. Так само і обставини пов'язані зі смертю молодого Кадогена Веста. Тож раджу вам щирим зізнанням хоч трохи полегшити свою провину, бо деякі подробиці ми зможемо почути лише з ваших буст. Чоловік застогнав і затулив обличчя руками. Ми чекали. Проте він мовчав. «Можу вас запевнити, – додав Холмс, – що найголовніше нам уже відомо. Ми знаємо, що вам потрібні були гроші, що ви зробили копії із ключів вашого брата і почали листуватися з Оберштайном, який відповідав вам у розділі оголошень Daily Телеграф». Ми знаємо, що того туманного понеділкового вечора ви пробралися до контори в Арсеналі, але вас вислідив молодий Кадоген Вест. Він, певно, вже мав причину підозрювати вас. Він бачив, як ви берете креслення, але не наважився здійняти тривогу. Мабуть, думав, що ви... «Везете папери до брата в Лондон!» Забувши про всі приватні справи, він, як і личить гідному громадянинові, подався в тумані на зерці за вами, аж до цього самого будинку. Тут він до вас підійшов, і тоді, полковнику Волтере, ви до державної зради долучили ще страшніший злочин – вбивство. «Ні-ні, Богом присягаюся!» Я не вбивав, скрикнув наш нещасний полонений. Тоді розкажіть нам, як Кадоген Вест зустрів свою смерть і що сталося до того, як ви поклали його тіло на дах вагона. Я розповім, присягаюся, я розповім. Усе інше справді так і було. Я признаюся, саме так, як ви сказали. Я заборгував, граючи на біржі. Мені до зарізу потрібні були гроші. Оберштайн запропонував мені п'ять тисяч. Я хотів врятуватися від зубожіння. Але щодо вбивства, то тут я невинний. Що ж тоді сталося? Вест мене підозрював і вислідив, як ви сказали. І я побачив його біля самісіньких дверей. Туман був такий густий, що за три ярди нічого не було видно. Я двічі постукав, і Оберштайн відчинив мені двері. Молодик убіг до кімнати, почав вимагати, щоб ми пояснили. Навіщо нам ці папери? Оберштайн мав короткий, важкий кийок. Він завжди носить його з собою. Коли Вест увірвався до кімнати, Оберштайн ударив його по голові. Удар цей виявився смертельним. Вест помер Через п'ять хвилин він лежав на підлозі в передпокої, і ми зовсім розгубилися, не знаючи, що вдіяти. Оберштайнові сяйнула думка про потяги, що зупиняються під заднім вікном, але спершу він переглянув папери, що я приніс, тоді сказав, що три креслення найважливіші отож він забере їх із собою. Ви не можете забрати їх, мов я. У улічі зніметься страшенний галас, якщо їх не знайдуть на місці. Ні, я мушу забрати їх, відповів він, бо вони такі складні, що я не встигну до ранку зробити копії. Тоді я негайно відвезу їх назад, сказав я. Він трохи подумав, а потім вигукнув, що знайшов вихід. Три я заберу собі. Мовив він, а решту покладемо в кишеню цьому молодикові. Коли його знайдуть, то крадіжку буде приписано йому. Іншого порятунку я не бачив, тож погодився. З півгодини ми чекали, доки під вікном зупиниться потяг. Туман цілком приховував нас, і ми легко поклали вестове тіло на дах вагона. Це все, що мені відомо. А ваш брат? Він не казав нічого, але одного разу побачив мене з ключами і відтоді, гадаю, став підозрювати. Я прочитав у його погляді, що він мене підозрює. Він більше не зміг, як ви знаєте, дивитися людям у вічі. В кімнаті запонувала мовчанка. Її перервав Майкрофт Холмс. Хочете виправити становище, щоб очистити совість і, можливо, полегшити покарання? Як я можу його виправити? Де зараз Оберштайн з паперами? Я не знаю. Хіба він не залишив вам адреси? Сказав лише, що листи, надіслані на його ім'я до готелю «Лувр» у Парижі, рано чи пізно дійдуть до нього». «Тоді ви ще маєте змогу виправити скоєне», – мовив Шерлок Холмс. «Я зроблю все, що зможу. Мені нічого вигороджувати цього чоловіка. Він – причина моєї теперішньої ганьби і загибелі. Ось вам перо й папір. Сідайте за цей стіл і пишіть, що я вам продиктую. На конверті зазначте надану адресу. Отак. Тепер лист». Дорогий сер, пишу вам щодо нашої справи. Ви, звичайно, помітили, що однієї суттєвої подробиці бракує. Я роздобув потрібну копію. Це завдало мені зайвих турбот. І я прошу у вас додаткової винагороди у 500 фунтів. Пошті я не довіряю і не візьму нічого, крім золота чи банкнот. Я міг би приїхати до вас за кордон, але побоююсь накликати на себе підозру, вирушивши саме тепер. Тому сподіваюся зустріти вас у курильні готелю Крос» у суботу о півдні. Пам'ятайте, що я візьму лише англійські банкноти або золото. От і гаразд, я дуже здивуюсь, якщо він. Не обізветься. І він обізвався. Але решта подій належить уже до історії, до тих таємних її сторінок, що часто виявляються цікавішими за газетні повідомлення. Оберштайн, який прагнув так блискуче увінчати свою шпигунську кар'єру, Попав у пастку і був надійно захований на 15 років за грати британської в'язниці. У його дорожній скрині знайшли безцінні креслення Брюса Партінгтона, які він уже пропонував продати з аукціону в усіх військових портах Європи. Полковник Волтер помер у тюрмі наприкінці вулиця другого року свого ув'язнення а щодо холмса то він з натхненням повернувся до своєї розвідки поліфонічні мотети ласо яку згодом було надруковано для вузького кола читачів фахівці відгукувалися про неї як про останні слово науки із цього питання через кілька тижнів я випадково дізнався що мій друг провів цілий день у Вінзорському палаці і повернувся звідти з чудовою смарагдовою шпилькою для краватки. Коли я спитав, де він її купив, той відповів, що це подарунок однієї шляхетної леді, якій йому пощастило зробити невеличку ласку. Більше він нічого не сказав. Але здається мені, що я відгадав ясновельможне ім'я тієї леді, і не маю жодного сумніву у тому, що Смарагдова шпилька завжди буде нагадувати моєму другові пригоду з кресленнями Брюса Партінгтона. Шановні слухачі каналу.